a servisu društvu se vrlo jakim može odmor. I цели dnevi iz bilo kog dana sloga nego da bi smogli dublje da dožive ono što je ponuđeno. Jer ako previše mо važnim prekoku krupnim događajem nekoliko važnih događaja iz nać saamen, preko ovih u svetih i hijudskih riječi Onda će i srce ostati gladno. Neće se nasititi jer srce prima zauve preko pažnje, pažnje uma i onda do njega dopire glas onoga ko jedini može da nas nakrani sobom. Zato je potrebno nekredi i stati, se. Tako su radili naši sveti. Otca. I zaista ovaj tekst koji smo pročitali o Vaskocni ranđele, ako bismo onako brzo prešli preko njega, gotovo da eto ništa se ne bi ni desilo. Istini samo čitanje osvećuje prostor, jer čitamo riječ Božiju. I samo izgovaranje te tih riječi utiče na prostor u komi se nalazimo, na etar, na elemente tvarna utiče i tako što privlači angele Božje, jer oni se samoslađaju uvijek kad se čita riječ njihovog vladike, i povavši demon koji se boje da čuju riječ Božju. A nama je važno iz tog što se u kriju ogromne istine, vrlo važno i za naše spasenje. Čujemo i vidimo čudesan primjer Svete Marije Magdalene. Vidimo kako ona plače i kako vrlo brzo i precizno odgovara na pitanje i angela, a i samog gospoda. Zašto plača? On odma odgovara, nemajući nikakvu dilemu. I jasno projavljujući stanje srca i potrebu srca, govoreći da je potreban njen gospod i učitelj. I to je vrlo važno da naglašavamo da je potreban i kao mrtv. Takvu je želju imala za njegovim prisustvom, pa makar i prisustvom njegovog, kako ona do tada vjerovala, i mrtvog tijelog. I opet treba primijetiti ogromnu razliku između njene potrebe, njeno plaća i njene tuge i onoga što mi danas imamo, zbog čega tugujemo i zbog čega ponekad plaćamo. Kada smo pitali nekog od savremenih ljudi, zašto plaće, zašto je tužan, zašto je tmuran, Zašto je u čamotini, u unini, u, u strahovima, u slubjama, Mogli bi da čujemo različite odgovor. Neko je zbog ovog, neko je zbog ali vrlo rijetko, daj Bože da postoje, oni koji plaću zbog toga što je gospod, odnosno što su oni odvojeni od gospoda. I zato što ne znaju, Gdje se nalaze? Ako bi to bile naša tuga, ako bi nas angeli pitali, zašto se tužan, brat? Što polačaš? A mi odgovorili, pa ne znam gdje se gospod moj nalazi, moj učitelj. Oni bi nam odmah odgovorili i ukazali na mjesto. A to je upravo mjesto na kojoj mi se nalazimo, mjesto svjetog hrana. I kaže sveti jovan zvratlosti da kao što su angeli u ono vrijeme e, sjedili jedan čevo glave, drugi čevo nogu na mjestu gdje je ležalo tijelo Isusa. Dakle, e, ne čelo glavi nogu samog gospoda, nego mjesta gdje je ležalo tada već vaskarslo e, tijelo gospoda našeg Isusa Hrista. Dakle, taj prostor je osvećen, tu je vladika uležao, odatvo se podigao i to mjesto angeli poštuju. A zlatulosti bogovidac govori da svi pravoslavni kramovi, posebno sveti ortari, uvijek su okruženi nebeskim vojimstvima. Za vrijeme trajene svete liturgije... Kad je sam Mladika i Gospod prisutan, kažu bogovici da ih je mnoštvo. Mnoštvo angela je tada u kramovima. Ali i kad se ne služi sveta liturgija, dakle kad teče neko bogosluženje, recimo kao ovo koje mi sad služimo milošću Božijom, uvijek slavnili oko prestora, jer na njemu je ležalo tijelo gospodnje. I kažu da uvijek dežuraju, uvijek stražare, uvijek poštu i počas odeju mjestu gdje je ležalo tijelo gospodnje. A jutros je ovdje služena sveta liturgija i na ovom preslu je ležalo tijelo gospodnje i one je obilježen. I ne samo ovo, nego kažu svako mjestu na komu se služila makar jedna sveta liturgija. Jeste mjesto obilježeno i poštovano od srana nebeskih sila. Bez obzira da je u pitanju razlošen i davno napušten hran. Ako je jednom na njemu ležalo Tijelo gospodnje, kroz svetu liturgiju, ono je poštovano i biti poštovano do kraja svijeta i vijek. Tako da treba da znamo i da vjerujemo jer bolje reći, vjerujemo jer, jer je dublji oblik poznanja i znanja, da vjerujemo da angeli i ovaj kram čuvaju, da čuvaju nas, ali prije svega ga poštuju, jer je na preslu uvoj krama ležao u tijelu Ima još jedan detalj o ovom svetom koga primičuje sveti Grigorije Palama, zaista i zanrednom, primjećivanjem čudeska kako sveti oci, naravno vođu i duhom svetima, znaju da primijete neke stvari koje mi prosto nikad ne bi smo primijetili. Kad je Marija Magdalina ušla u grob i vidjela je Valmijor gdje sjede. I oni pitaju zašto plaša i koga traži i on im odgovara da traži učitelju vladih gospoda da traži. i kaže u tom trenutku okrenu se Iza sebe okrenu se nam zaista kad bismo i vidio gospoda mada nije znao da je gospod misle da je gradina pa ga pita da li ti znaš gdje su ga položili ako znaš recimi i ja ću da e sad sveti Grigorije pa vamo primječuje Kako je to u sred razgovora sa angelima? Pazite kako je njena pažnja bila i kako kak je njena potreba za gospodom, da je čak ni prisutno angela, nije zbunilo i pažnju prevuku. Nije pitalo ni kose oni, ni šta oni rade tu, zašto sebe. Potpuno onako je nekako zanesena u toj trežni da ga opet vidi, pa makar, mnogo važno naglošavati, da, da bi se postiđali pred njom, pa makar i mrtvog da ga imaju. I u sred tog pitanja ona pravi digresiju, da tako kažemo, i to fizičkim pokretom, okrećući se, naglo prekredujući razvoj i primjećuje čovjeka, za nju tada čovjeka nije znao još da je gospod Nije se otkrio, nego misli da je gradina. E sad, Sveti Grigorija Pavlano primječuje, otkud to, da se u sred priče sa angelima, okreće, okreće njima leze i okreće se ka ovom, koga prepoznaje i držaju za gradinu. Sveti Grigorija Pavlano, druh svetom na uzim, kaže da je to kretanje izazvalo naglo ustajanje angelom. Marija Magdalina, okrenuta ka njima, prisjede jedan čevo glavne češnog, primijetila je da oni obojica naglo ustaju i sa velikim strafom i velikom pažnom gledaju u nekove koje je iza njih. I ona to primijetljivši, okreća se da vidi. Nije znao koje je dok su angeli znali gdje su prepoznali vladiku Vaskarskoga, e, Boga njihovog i Angel. To isto mnogo važno da primijetimo sa kakvim trehvetom, angeli i čuvaju mjesta na kojima se prinosi nikov vladika. Zašto se prinosi? Za život svijeta i spasenje ljudi. U se je i Službe. I to je vmo važan detaliji i vi treba da znamom da Angeliblino pramovima kao odjestimam na kojima se oodinava ve po cudo domo sve Bož odnosno cu do spasavaje ljudskihłuša, prost osvarivanje zajeednene Boga i človje tj. ostvarivanje zajednice odnosno spasenja, jer spasenje i jeste zajednice spasite. I to nas zaista i ukrepljuje i nadaknjuje, a u isto vrijeme obolezuje da sam prosok rama, posebno za vrijeme svetih služba, ali inače kad ih nema da znamo da je vraćen, čuvan i poštovan nebeskim silanom. U isto vrijeme treba znati da gospod ima poseban odnos prema čovjeku. Angeluske sile imaju posebno mjesto u crpi, poseban odnos prema gospodu, ali ipak znamo, tako nam je otkriveno, kako je Bog uredio da mu je čovjek posebno drago bi se krema njemu raspoložen posebom način. Da moj da kažemo, da je nekram načovik, da mu mnogo prašta, mnogo ga dubi, mnogo ga pazi i silno želi njegovo spasenje, njego pokajanje i povrat na ljudje očeva. I jedan, da kažemo, potsticaj da i mi, ne, iako ne moramo da tražimo, mi vada znamo gdje se Gospod nalezi. On mm -hmm. se naučeva da se nalezi u svetim tajnama, da se nalezi u svetom pričašću, u svetoj tajni tijeli krvi. Nema potreba da ga tražimo, bio ovdje drugo. oni tu, zaista je tu. I ne samo da dolezimo da gledamo mjesto gdje je bio, nego da dolazimo i da ga nalazimo, uvijek nalazimo na svetim prestovima kroz svetoj božansane liturgije i to je zaista velika čas e, veliki dar i to je događaj istine koja otire svaku sudzu i razvani svaku tugu i svako loše i ubitatno raspoloženje. Samo je do nas da malo popravimo situaciju, da malo razplamsamo onaj žar polavoditi Božje, da pusimo taj plamen, da spavi sve naše pogrešne želje, lažne nade i utjehne. I da dozvolimo srcu da projavi ono njegovu najdublju nasušnu potrebu s vesnem plebom za vaspir svim gospodom. I onda imamo jednu čistnu situaciju. Veliku potrebu i uvijek prisutnog gospoda. Veliku želju i uvijek njeno ustvarivanje. Veliku nadu i uvijek ispunjenu. I to je ono što životinog krišćanina čini tako uzvišenim, jer njegova najveća želja uvijek ispuni. Njegova najveća potreba najveća potreba uvijek je ostvarana i realizowana u kroz učestovanje svetovi tvrge gdje se isjedinjujemo s gospodom i eto natupenitom snagom trudimo se da živimo koji u ovoj svetloj voli što i ne bi trebalo da bude Osebno teško, pogotovo ako se aktiviraju centri srca, odnosno ako se pokljenu sile srca, to jest ako se pokljenu ljubav, prema Bogu je onome koji ljubi, nije ništa teško da uradi za onome koga ljubi, ništa teško. Posebno ako je u pitanju san gospod i ljubav prema njemu, to su nam potvrdili i mnogi sveti mučenice, i mnogi svetitelji, To nam je potvrdila i sveta cudesna Marija Magdalina koja je imala takvu potrebu iz za mrtvi gospod. A kako bi, kako bi tek potrebu trebali mi da imamo za živi i vas krasnju uporedivo, veselju uporedivo, snažniju i daj Bože za vremena na nas će bi da biti dovoljno da srce učinimo takvim da gospoda ljubi i da ne bih ništa teško da uradi za njega koji je sve uradio za nas uključujući tu i njegovo čudesno ovo počajanje čudesno stradanje smrt i vaskrcenje čudesno uznošenje, uzlaženje kao ocu njegovom i ocu našem tako kaže u ovom svetu milijem Ipak praveći razliku između njegovom odnosu sa Otcem i onom odnose koje imaju oni koji su kroz njegovu sinovljenu. Jer nije isti odnos Sina Božeg jedinorodnog i naš odnos prema Otcem. Zato ona glašava, idem, kaže ocu mojemu i ocu vašemu da bi pravi razliku, da znamo da je ipak odnos Sina Božeg jedinorodnog različit od našeg dobroza odnosem koji smo kroz njega Duhom Svetim usinovjeni, jer on je svi jedinorodni jednostruštan ocu sa bespočetan ravnočastan a mi smo grešni a njegovom krvom njegom iskupljeni i Duhom Svetim usinovljeni što je za nas ogromna čast ogromno prizvanje obavnom blagoslu i zaista velika obaveza. Zato je crkva trudu nas nauči kako da živimo u skladu sa tom trudestnom situacijom i tim velikim ili sa vrime mogućnostima, strašnim i po dimenzijama, i po onome što se taj Bože nas čeka ako budemo pratiti ili poslušnji a strašnji i po posledicama neposlušnosti. Jer zaista u odnosu na ono što vam je ponođeno i muka je velika. Zato je velika i strašna muka, jer nije iskorištena velika i strašna mogućnost. Znam da i ti, muka propas mora biti velika. Neka bi dao gospod da I mi kroz crku, bileći poslušeni njoj, njenom ritmu, njenim bolkama, i mi будемо udostojeni Carstva nebeskog, da budemo udostojeni dobrog odgovora na nam strašnog i opštog sluda i da dalšega uzijemo u Carstvo vaskarskog, gospoda našeg Jezusa Hrista, i tamo zajedno sa njim da И отца наших, и отца не было бы, и Бога наших, и Бога не было бы, а след силам и